І Уляна відчула потік несамовитої руйнівної ненависті, що переповнювала Кремнієвого і рвалась на волю. Серед убитих Пашком, якщо він справді все те скоїв, не було родичів в Володі, відтак приводів для вендети не існувало. Ревнощі теж не могли породити пекельної ненависті, Проте Уляна одразу здогадалась про витоки тих почуттів. Кремнієвий, який з був схиблений на справедливості і дотримання власних принципів, досі не змирився з тим, що вбив панька з опалу. Майже так само, як той учинив із крисою. І неспроможний, ненавидіти самого себе, він пішов найлегшим шляхом, переконавши себе, що то Пашко був в усьому винен. «Я нікого не вбивав. Це не я. А хто? Твій братик?» Тепер у це щось не віриться, бо тільки той, кому одного разу все зійшло з рук, Міг так зухвало вбити чотирьох невинних людей. Володя, забувши про успадковану Богданову роль, усе-таки запалив. «Відповідаю, то не я!» Закрися, загрозливо подав голос Микола. «Коню, ясно, що ти!» «Дарма тільки хотів звалити все на того Карлсона Жовтяка!» «Пашко!» Затих, зіщулився під лютим поглядом червичного, а Уляна, не втримавши цікавості, запитала. «Чому ти хотів, щоб ми повірили, ніби нібито жовтяк?» – замочив марининого чоловіка. «Бо так воно і є!» – гаряче відказав він, краєм ока стежачи за пересуваннями червичного. «Я послав касету до прокуратури. Вашого жовтяка упечуть років на п'ятнадцять». «Що? Яку касету? Громова ж свиснула її в тебе», – захвилювався Микола. «То була копія, а оригінал вже десь лід з мстивістю зізнався полонений». Звістка справила яке враження. Кремнівий, з полотнів, а Микола навпаки налився кров'ю. Володя. Чув? Цей псих вирішив зіпсувати чесній людині життя. Послав свою фальшивку прокурорам. Та я його... Він рвонув уперед, ухопив Павла за барки, і притягнув його до себе разом зі стільцем. «Стій! Миколо! Зачекай! Стривай! Стривай! Кому кажу!» Владно зупинив його Кремнієвий, і, переконавшись, що наказ виконано, підійшов до Уляни. «Улю, в нас тепер чоловічі розмови підуть. Тобі не треба на це дивитися. Іди погуляй» чи в машині посидь, послухай музику. Ось ключі. Він зробив великі очі та почав обережно тіснити Уляну до дверей, певно сумніваючись у тому, що вона вийде добровільно. Сперечатися чи пручатися не було сенсу. Інтуїція підказувала Уляні, що як вона наполягатиме, Чоловіки забудуть про наміри і випруть її силоміць без найменших церемоній. Хлопцям треба було спустити пару. І вона розуміла, що доки вони не вгамуються, закликати до здорового глузду марно. Тим не менше, Уляна пам'ятала, що приїхала до Кирилівки не насолоджуватись муками вбивці сестри, а щоб не допустити безглуздого кровопролиття, чергового в ланці породжених Богданом злочинів. Ви будете його бити? Зрозумій, іншого варіанта нема. В мене є камера, ти ж бачила? Треба змусити його зізнатися, а потім передати касету в органи. Володя, не відводячи чесного погляду, відчинив двері та якомога лагідніше виштовхав її на веранду. Вони залишились там сам на сам, у непроглядній темряві, і Уляна здавлено прошепотіла йому на вухо. «Ти мені брешеш, Володя! Ти...» «Нікуди не пошлеш касету, бо інакше загримиш на лаву підсудних». «Тоді навіщо все це?» Випадково торкнувшись губами його шиї, вона відчула шалене пульсування і, не стримавшись, сахнулась. «Ви хочете його вбити, так?» «Не роби цього, Володю. Нікому не стане від цього краще. Я... Зрозуміла твої картини. Тобі, як і мені, сняться жахи. Панько досі приходить до тебе вночі. Я знаю, як ти мучишся, Бо зі мною те саме, благаю. Заради нас обох, не роби цього. За дверима щось глухо гупнуло, І Уляна збагнула, що черевичний підслуховував. Вона відчувала, що ця мить була вирішальною. Якщо думки про вбивство виникали у Кремнієвого, хоча б несвідомо, в неї був шанс вплинути на нього. Вгадувати, що саме його може вразити, вона не мала часу, а тому одночасно і закликала до совісті, і залякувала, і обнадіювала інтимним заради нас обох. Як останній аргумент вона навіть пустила сльозу, забувши, що він не міг бачити її обличчя, і напружено чекала відповіді, слухаючи голосне гупання власного серця. Раптом Володя розреготався і від того веселого, заразливого Коктання їй полегшало. Сміх був здоровим і щирим, незабарвленим таємними кровожерними пристрастями. Улю, ти що, не в собі? Ми дорослі люди. Яка може бути мова про вбивство? Ми ж при здоровому глузді, пора дурних жартів давно минула намацав її у тісній клітинці вранди і обійняв із дружнім співчуттям. «Бідолашна! Невже ти справді у таке вірила? Психолог ти, мій маленький, то ти обіцяєш, що з ним усе буде гаразд?» Не почуваючись, попри все смішною, перепитала вона. Клянуся, Жартівливо пообіцяв Володя.